Курт Сіодмак. Цілюща сила гріха. Цей німб Арт Браун побачив уперше в римському готелі Квірінал о 8 годині ранку. Він якраз голився у крихітній ванній кімнаті, що прилягала до спальні. Його дружина Енні ще спала. Так вже, напевно, задумано природою, чоловікам, що просинаються у досвіта, обов'язково дістаються дружини, що люблять поспати. Від гарячого сонця ванна нагрілася. У дзеркалі Арт бачив не лише два куполи церкви Санта Трініта Дель Монте, а й цей німб – дюймів 12 в діаметрі та з півдюйма у ширину. З нього виходило золота сяйво. Арт був подумав, що це сонячні відблиски, відбиті від якоїсь блискучої поверхні. Однак жодних таких поверхонь у ванній кімнаті з її бляклим мармуром ванни, тьмяною плиткою та старою зношеною підлогою не виявилося. Це жахливе сяйво коливалося на чотири дюйми над його головою, але Арт, не відчуваючи ані найменшої тривоги, спокійно потягнувся. З вікна йому було видно цілий ліс димарів найфантастичніших форм, крихітні садки на дахах із чахлою рослинністю та величезні косі скати скляних дахів, які сліпуче сяяли на сонці. Звідтіля, мабуть, і відбивався цей сяйливий вінок, що примостився над Артом у повітрі. Арт підсунувся ближче до дзеркала. До його здивування кільце світла не залишалося на місці, а теж рухалося разом з ним. Коли ж Арт трохи закинув голову, воно дуже нагадувало золотий німб, який можна побачити на статуях святих. Вони зазвичай кріпляться до голови залізними прутами. Арт махнув рукою, ніби відганяючи цю мішуру. Але рука лише пройшла крізь кільце, і все. Тремтячі, але все ж зберігаючи зовнішній спокій, Арт пройшов у спальню. Треба запитати дружину, є на ньому німб чи ні. Ен накрила голову подушкою на гусиному пуху, заглушаючи таким чином шум, що долунав сюди із Віа Бокка Ді Леоне та Віа Кондотті, який можна було порівняти хіба що із ревом потужного водоспаду. Ен. Арт обережно потягнув її за палець ноги. «Адже коли торкаєшся сплячого у найвіддаленішій від серця точці тіла, це його не лякає. Щось на кшталт фізичного будильника. Котра година?» – запитала Н, підбираючи ногу. «По-моєму, у мене з'явився німб», – заявив Арт. Йому було видно, як облямівка світла над його головою відбивається у високому дзеркалі на дверцятах платяної шафи. «У тебе що?» Спитала Н. Їй дуже не хотілося прокидатися. «Який світлий облямівок навколо голови?» Сказав Арт. «Німб!» «А чого ж ти хотів? Стільки кататися по тих церквах?» Не відкриваючи очей, відповіла Н. «Я запитала, котра година?» «І не зникає», поскаржився Арт, впадаючи у паніку. «У мене справді німб? Чи мені тільки здається?» Н зітхнула, стягнула подушку з голови, і, розкривши повіки, почала розглядати тріщини на стелі. «Чи не ти мені обіцяв, що в цій поїздці я буду спати, скільки захочу? Хоч раз у житті!» Але ні! Арт приріс до місця, розглядаючи у дзеркалі відображення Німба. Паніка накривала його, як вода у повінь. «А що це за штуковина у тебе над головою?» Ен раптом остаточно прокинулася. «Німб чи що?» «Ти його, значить, також бачиш?» Арту здалося, що чиїсь холодні пальці залізною хваткою замкнулися у нього на горлі. «Бачу. Ану, сядь, я його зараз спіймаю». Ен стрибнула з ліжка, схопила подушку і опустила її на голову чоловіка, після чого почала мацати під подушкою, намагаючись намацати це світле кільце. Але витягти нічого не змогла. Арт з тривогою стежив за її діями у дзеркалі. «Господи Боже, милий!» – простогнав він. «Я ж не святий! Те, що у тебе на голові, до святості немає жодного стосунку!» – сказала Енн. «Ти, мабуть, підхопив цю штуковину у якійсь церкві. Звідки нам знати, яких вони там розвели мікробів?» «Ні, ти подумай, хіба я можу повернутися із цим німбом додому?» – запитав Арт, видаючи усі свої страхи. Ми ж американські громадяни, хіба ні? Ну, звичайно, відповідав Арт. Але що мені з того? Що належить робити американцю, коли він у чужій країні потрапляє у біду? Звернутись за допомогою до свого консула. А американський консул зніме з нього німб, погодився Арт, даючи вихід своєму відчаю. Консулу, мабуть, не вперше стикатися з проблемами, як твоя. Ми приїхали сюди з чистим серцем, залишаємо тут справжні американські долари, і ми просто не потерпимо від цих італійців подібного до нас ставлення. Я упевнений, позбутися від нього міг би папа. У такому випадку, рішуче заявила Енн, консулу доведеться звернутися до папи. Тобі ж не боляче, правда? Та ні, відповідав Арт, світло ж холодне. «Цікаво, а не змиється воно під душем?» «А ти спробуй, а я тим часом одягнуся», – сказала Н, натягуючи свою білу сукню, в якій вона здавалася чи не дівчиною. Після душу Німб засяяв ще яскравіше, ніж раніше. «Як же я в такому вигляді з'явлюся на людях?» – закричав Арт із ванної, і як побита собака повернувся до Н. «Надягни капелюха», – запропонувала Н. «І не знімай». Навколо обрисів капелюха також з'явилося бліде сяйво, але його можна було розгледіти лише коли знаєш, куди дивитися і що саме шукати. Вуличний шум накрив арта, немов ковдра. У римському повітрі танцювали хвилі спеки. Арт відчував себе, наче хворий, і з застудою чи будь-якою іншою пристойною хворобою його недуга не мала нічого спільного. У ньому було щось невідоме, і як і все невідоме, воно жахало, арт на мить підняв капелюха. На сонці його видно? спитав він. Саме у цей момент із готелю Квірінал вийшов разом зі своєю дружиною Флоренс Бен Шварц. Арт тут же опустив капелюха. "Можу поклястися", вигукнула Флоренс, "що бачила німб над вашою головою". І Бен бачив. Бен Шварц спробував зазирнути під капелюха Арта, але той ухилився у бік, щоб Бен не зміг дотягнутися до нього. "Та я й сам ен про це кажу. Я тепер ніби янгол". Арту вдалося засміятися. «У вас навколо голови було світле кільце», – сказав Бен. «Електричний сяйво я одразу впізнаю». Арт, як божевільний, замахав руками, закликаючи таксі, яке тут же зупинилося. Він скочив у машину, Н – за ним. «Американське консульство!» – закричав Арт, і таксі рушило, залишивши у розгубленості Бена і Флоренс. Гаррі Маквільямс, віце-консул, виміряв поглядом двох американських туристів, що сиділи напроти нього у просторі приймальні, і одразу ж зрозумів, із ким має справу. Середні американці, дружина ще гарненька, а чоловік зануда. Навіть капелюха не зняв. Треба триматися з ними з холодною ввічливістю і якомога швидше спровадити. «Вам, напевно, незручно?» Дипломатично запитав віцеконсул, ледве помітним жестом вказуючи на капелюха Арта. «Ще як?» – погодився Арт. «Але я змушений залишатися у капелюсі». Маквіліамс сторопів. «Може, людина хвора і приховує свою заразну хворобу капелюхом?» Поклавши палець на кнопку селектора, щоб у разі необхідності покликати на поміч, віцеконсул запитав. «А чому?» – дозвольте спитати. Арт повільно стягнув капелюха з голови. «Що це?» – запитав Маквільямс і аж підскочив від страху, побачивши кільце сяйва над головою Арта. «Оце вже ви мені скажіть», – відповів Арт. Маквільямс, ніби зачарований, встав і підійшов ближче, щоб роздивитися цю загадкову ілюмінацію. «Як ви це робите?» «Та нічого я не роблю», – відказав Арт. «Він з'явився у мене і все». Схоже на німб? Ніби є, відповів Арт. Його підозра, що це цікаве явище віцеконсулу зовсім незнайоме, підтвердилося. Маквільямс спробував доторкнутися до німба, але той не мав жодної матеріальної основи. Яка краса. вигукнув Маквільямс. Вам добре це говорити, а як мені? заперечив Арт, втрачаючи витримку. О, небо, як же це сталося? «Небо тут ні при чому, я підхопив його в Римі». Відчай Арта змінювався на гнів. «Ми американські громадяни, нам потрібна допомога. Ваш обов'язок – підказати нам, що нам робити». «Ну, такого в нас іще не було», – сказав Маквільямс, а про себе подумав. «Людина з Німбом. Можливо, Державний департамент забажає надіслати його у складі місії миру в Росію чи в Китай?» Ен вважає, що я підхопив його в одній з місцевих цирков». «Схоже на те», – підтвердила Ен, «У всіх цих статуй святих – німби. Ось один із них, певно, і причепився до арта». Відчувши, як та неважливість його власної персони, Маквільямс швидко натиснув кнопку селектора. «Гелен, попросіть доктора Коліно негайно зайти до мене в кабінет». Він повернувся до відвідувачів. «Доктор Коліно – наш лікар. Він проживає при консульстві». Ваша проблема, гадаю, має стосунок до медицини. Він італієць і певно знає, як поводитися із німбом. Нам потрібно якнайшвидше позбутися цієї штуки, сказав Арт. У неділю ми виїжджаємо, а оце гірше кору, може навіть заразне. Віце-консул швидко відсахнувся зі стільцем до стіни і натягнуто засміявся. Будемо сподіватися, що ні. Уявіть собі співробітників консульства, які розгулюють у німбах увійшов доктор Коліно. Ні дати, ні взяти італійський актор. «Містер Браун з Нью-Йорка», – представив Арта Маквільямс. «Він тільки но виявив у себе німб. Повернутися додому в такому стані він, звісно, не може. Вам знайомі подібні випадки?» Фарба зійшла з обличчя доктора Коліно. «Д-диво!» – пробурмотів він, затинаючись. «Ой, та перестаньте!» – вибухнув Арт. «У диво я не вірю, я не католик. Це якийсь вірус, мікроб, який я підхопив у цьому місті. Там, звідки я прибув, ви ніколи не побачите людину з німбом над головою». Охоплений благоговінням, доктор Коліно навіть не слухав його. «Це справжнє диво. Я щасливий, що можу це бачити. Я щасливий!» Він зробив крок до арта та простягнув довгу руку із тонкими пальцями. «Ця проблема не медичного порядку, сеньор?» «А я що казав», – обережно сказав Арт. «Але ви можете уявити, як я з Німбом з'являюся на Бродвеї?» Маквільямс одразу уявив це. «Та ніхто на вас навіть не подивиться. Хто не знає, скільки дивних людей тиняються по Бродвею, і ніхто не звертає на них уваги». «Ми подамо позов до уряду Італії», – заявила Н. Як тепер із Німбом Арт повернеться на роботу в Едісон Компані? Едісон Компані, втрачаючи будь-яку надію, повторив Маквіліамс. О, вона могла б використати вашого чоловіка для реклами своєї продукції, адже ця штука схоже електричного походження. Доктор Коліно вже оговтався від потрясіння і знову повернув собі здатність тверезомислити. Я знайшов ключ до розв'язання цієї проблеми. Якщо німб у сеньора божественне явище, він, напевно, зникне. Варто лише сеньору зробити щось погане». «Погане?» – підозріло запитала Енн. «Що ви маєте на увазі?» «Ну, згрішити», – пояснив доктор Коліно. «Упасти в один із семи смертних гріхів». «Я навіть назв їх не знаю», – зізнався Арт. Жадібність, лінощі, пожадливість, гордість, заздрість, ненаситність і гнів. Якийсь із них допоможе? Порада доктора видалася Арту не безглуздою. Повернувшись у свій номер у Квіренелі, Арт дочекався темряви, адже вночі грішити набагато легше, ніж удень. Коли вони лягли на широке ліжко, Арт простягнув руку до Н. "Не чіпай мене", закричала Н. «Тільки не з Німбом. Ти що, зброжеволів?» Вона опустила ноги на підлогу, щоб Арт не міг до неї дотягтися. Німб рухався за нею, освітлюючи обличчя Арта. Але ж це гріх. Я згрішу, а він, дивись, і відстане». «Не смій використовувати мене в цих брудних цілях, Арт Браум, Та й не гріх це спати з власною дружиною». «Ну що ж, не хочеш допомагати, згрішуй без тебе. Піду до повії», – рішуче заявив Арт. Не посмієш. Ен швидко сховалася під ковдру. Чому це? Бен Шварц сказав мені, що це задоволення коштує всього 10 тисяч лір, що нам цілком по кишені. Це тобі Бен Шварц сказав. Ен увімкнула світло і люто, як кобра, втупилася в чоловіка. Він запитував. Мене це дуже шокує, заявила Ен. Якщо вже тобі обов'язково треба згрішити, чому б не почати з якогось маленького гріха? І що ж ти пропонуєш? Усі гріхи однакові. Гордість, заздрість, пожадливість, лінощі, ненаситність, гнів. Перечислив Арт шість із семи смертних гріхів. «Господи Боже мій, ось уже десять років ти носишся зі мною, як курка з яйцем. Диву, даюся, як це я ще дихаю без твого дозволу. Я давно не немовля і можу сам за себе вирішувати». Він стрибнув з ліжка і, скинувши піжаму, засунув ноги у штани. «Ну і куди ж ти підеш?» – холодно запитала Енн, спостерігаючи, як Арт шукає шкарпетки. Навмисно впадаючи в гнів, щоб згрішити, Арт довів себе до оскаженіння. «Іду, знайду когось, хто дасть мені те, чого я не можу отримати від тебе. Ти хочеш мені заважати?» «Арт Браун, я не потерплю такого тону!» – закричала Енн, шокована проявом такої жорстокості. «Ну що ж, спробуй зупинити мене. Арт ніяк не міг натягти светер». Ен зітхнула і, витягши його ліву руку з одного рукава, направила в інший. Ось так, з материнською терплячістю сказала вона і, знявши з вішака піджак чоловіка, простягла йому. Він вирвав піджак у неї з рук і нахлобучив капелюха Хочеш мене підкупити? Нічого не вийде. Повернуся я без цього, німба, так і знай. Взяв би пальто, запропонувала Ен. На вулиці досить холодно. «Навіщо мені чоловік, у якого зносе тече?» Арт сів на ліжко. «Безнадійно!» – із жалем зізнався він. «Гнів на мене не діє!» «Ти такий милий, що просто не зможеш стати негідником, навіть якщо й захочеш!» Обережно, намагаючись не зачепити німб, вона погладила його по волоссі. «Я думав, що розіграє усе як по нотах!» – зітхнув Арт. «Так з якого гріха почнемо?» «З ненаситності!» Ідемо в якийсь шикарний ресторан. Але це нам обійдеться набагато дорожче, ніж повія. А я нічого їсти не буду, заявила Ен, І не думай, що впадаєш у ненаситність, коли їси спагетті в якійсь дешевій забігайлівці. Ресторан Трес скаліні порекомендував Арту Бен Шварц. Там була тераса, і Арт міг сидіти на сонці, не знімаючи капелюха. Ресторан розташовувався на п'ятца Навона – красивій площі з фонтаном із чотирьох фігур, які зображали річкових божеств. Арт зазирнув у меню. «А чи не віддали б сеньор і сеньора перевагу столикові у тіні?» – запропонував офіціант, говоривши італійською, як італійці в Нью-Йорку. «Адже сонце так і палить!» «Ось тому я й прилетів до Італії». Відпарирував Арт, натягуючи капелюха нижче. «Принесіть мені феттучине алла-міленезе. Готовий посперечатися, це локшина у м'ясному соусі». «Вірно», – погодився офіціант. «Але як приготовано?» «Ну що ж, а потім...» І Арт назвав ще кілька смачних страв. «Сеньора розділить замовлене з сеньором?» «Я?» – відповіла Ен, «У неї вже текли слинки». У мене трохи не свіжа спина нічого в рот не лізе. Перфектно, сказав офіціант, приховуючи здивування, адже замовлення арта цілком вистачило б на родину з чотирьох осіб. Тоді, якщо сеньора дозволить, можу запропонувати від несвіжості підчикончинок конфунгі. Нічого не треба, різкіше, ніж планувала, сказала Ен. Розмови про їжу не піднімали її настрою. Вино. Офіціант звик до жінок, які прагнуть схуднути і готові на все заради цього. «Давайте і вино!» Німб остаточно позбавив Арта апетиту, але якщо Арт нап'ється, може і апетит появиться. «Скільки ж усе це коштує?» – запитала Н, коли офіціант пішов. «Обід обійдеться нам у цілий статок». «А я що, – казав, – значно дешевше було б». «Я не бажаю обговорювати це питання», – обірвала Н. Вона вже ненавиділа і Арта, і Рим, і ресторан Трескаліні, і муки голоду. Офіціант подав першу страву і вино. «А якщо ненаситність не спрацює?» – запитав Арт, відчуваючи, як оливкова олія проходить по горлу у стравохід. «Після таких витрат?» – похмуро сказала Ен, – «Має спрацювати». «Я міг би спробувати щастя із заздрістю», – сказав Арт, блукаючи очима по оголеним дамським плечам. «А я ні краплі не заздрюй тому, що ти обжираєшся», – сказала Ен, уже не в силах боротися з диким апетитом. «Та я не про тебе». Арт саме і пожирав поглядом одну молоденьку жінку із темними кокетливими очима. Просто подумав, чи не можна трохи заощадити. «Тут я з тобою», – з надією сказала Ен.